Як ми дихаємо Люди часто кажуть, потрібне як повітря, коли мають на увазі, що життєво необхідне Справді, без повітря людина гине через 5 хвилин Повітря – це суміш різних газів, міститься у ньому і необхідний нам газ кисень Адже для роботи всіх частин нашого організму постійно потрібна енергія у великому місці енергія виробляється на електростанціях, де спалюється паливо, вугілля або нафта. Наш організм виробляє енергію, окислюючи за допомогою кисню, жири і вуглеводи. Це паливо ми отримуємо разом з їжею, а кисень – з повітря за допомогою дихальної системи, що складається з носоглотки, трахеї, гортані, бронхів та легенів. Важка робота легенів. Давайте простежимо за подорожжю повітря у середині людського тіла. З носа повітря потрапляє до носоглотки, канал, що проводить повітря в глиб організму, а потім у трахею, довгу трубку, захищену пружними хрящовими півкільцями, а по ній у легені. Проходити у трахею повітрю допомагає гортань. Вона захищає повітряний канал від потрапляння їжі. У нижній частині трахея розділяється на дві гілки правий і лівий бронхи, які ведуть у відповідні легені. Від цих великих гілочок-трубочок, зовсім як від гілок дерева, відходять дрібніші гілочки, а потім і зовсім крихітні. Кожній з них закінчується гроном легеневих пухарців або альвеол найдрібніші з яких видно тільки в мікроскоп. Ці порожні пухерці і утворюють легені. Через стінки альвеол густо оплетених сіткою кровоносних капілярів, кисень потрапляє у кров і розноситься по всьому тілу. Під час дихання обсяг наших легень то збільшується вдих, то зменшується видих. Ці дихальні рухи здійснюються за допомогою дихальних м'язів які піднімають ребра і діафрагми Діафрагма – це тонка м'язова перегородка між грудною і черевною порожниною Вона може то ставати пласкою то підніматися, набираючи вигляду купола Під час вдиху дихальні м'язи піднімають ребра а діафрагма опускається Обсяг легенів збільшується і вони наповнюються повітрям Під час видиху ребра опускаються а діафрагма піднімається і видавлює з легенів повітря. Роблячи всього лише один вдих, ми втягуємо у себе півлітра повітря. А повітрям, яке людина вдихає впродовж дня, можна було б наповнити декілька тисяч повітряних куль.